Kettő ajándékba. Napok óta nézem a gépem képernyőjét, az üres, fehér, virtuális lapot. Nem tudom, mi van velem. Lázár Ervin szokta mondani, mindegy, hogy mit írsz, csak üzd le az első billentyűt. Írd le az első szót, meglátod, megindul. De most nem segít semmi, se fohász, se varázslat, nem megy az írás. Mint akit leütöttek este, Úgy alszom el, hajnalban ébredek. Ritkán emlékszem az álmaimra, De a maira élesen. Azt álmodtam, hogy ott lesz, Csak nyisd ki. Ott lesz két történet. Kapkodva öltözöm, Futtában öblítem ki a számat, Bekapcsolom a laptopot. Milyen lassú már megint. Csengett, üdvözöl, Én meg az oldalt. És ott van. Ott a kész írás. Címmel, szépen, a szokásos betűnagyságban, sortávolsággal. Mi ez? Olvasom hitetlenkedve. Dermet félelemben el a sorok. De nem. Gyorsan elmentem. A várpalotába bevezető úton hosszú sor halad befelé-kifelé folyamatosan. Egy ütött kopott kék kis autó előtt hirtelen egy fehér, ápolt macska szalad át. Nagy a te hitet kis cica, mondja Andi, a kocsi vezetője is a fékre lép. Nézzünk jobbra, balra, a cica sehol. Kiszállok. Hát ott ül kényelmesen a kocsi alatt pont az első rendszámtábla árnyékában. Mondom, gyere, cica, ez nem a legjobb hely, és nyúlok be érte. Fú, fú, fúj hangosan, és nem mozdul. Próbálom megfogni, kimereszti a karmait, világos kék nyakör van a rajta, egyik szemek kék, a másik sárga. A szőre nem igazi macska szőr, valami finom, puha, takaró, mint egy hófehér játék, cica, olyan. Mögöttünk teherautó, dudál keményen. A kocsisor végét már nem látom. Andi is kiszáll, a macska bemegy a kocsi alá. Már egyre többen dudálnak. Két lökött nő, mi a fráz csinál? Ekkor a túloldali járdáról jön a segítség. Egy gyalogos férfi ballag oda, lehassal, és kímélezlen egyértelműséggel kihúzza a prüszkölő karmoló macskát. Átviszi a járdára, végül is oda akart menni. Ismeri? kérdezem reménykedve. Nem, mondja, de induljanak, mielőtt lincselés lesz. Beülök, Andi még nyitja a kocsi ajtót, amikor mögöttünk kihajol a teherautó vezetője az ablakon. Marcon a férfi teliszálja nevet. Bocsánat, hölgyek, nem láttam, hogy egy macska. Menünk szemben egy réges-régi kényelmes házban lakott Klári néni és Zsuzsa néni. Klári néni már öreg volt, öregebb, mint a ház. Zsuzsa néni, a lánya sem volt fiatal. Plári néni horgolt, ha nem akkor kapált, ásott, gerebjézett, és csodálta a szebbnél szebb virágait. Időnként áthozott kostolót a korai cseresznyéből és a hatalmas fügefa terméséből. Kaptunk játszintot és gyöngyvirágot, és babarózsát meg jázmint. Tele volt virággal a kertjük. Zsuzsa néni gyerekeket gyógyított, Korán ment és késő jött haza, és vasárnaponként időben indult a kilences misére. Teltek az évek, elment Klári néni is, Suzanéni is, de maradtak a fák, a virágok, a ház, és maradtak a fiatalok, akik a ház lakói lettek. Megint sok év telt el. Nem olyan régen hallottuk, hogy eladják a házat. A fiatalok még áthozták a fügefa utolsó termését. Kérdezték, kellene valami az öreg ház kincseiből. Kaptunk egy réges-régi katonaládát, rajta kézirással a tulajdonos neve, egy karcsú kis asztalt, néhány meseszép, pókháló vékonyságú terítőt, egy pár öreg gyertyatartót, régi barométert, fából faragott gyümölcsös tálat, egy öreg vádlingot. Utána a fiatalok elköltöztek. A házat elkezdték bontani. A konyhaablakból pont rálátunk mindenre, Mintha percek alatt történt volna. Ördögi volt. Eltűntek a fenyők. El a hatalmas korai cseresznyefa. Az összes baba rózsa és jázmén bokor. Mindjárt az elején a fügefa. Egy kis diófa a sarokban még ott van. És egyik reggelre eltűnt a ház. A játszintok, gyöngyvirágok, a nefelejts szőnyeg már csak az emlékeinkben. Óriási gödör lett a helyükön. Még a rás. Ömlött a beton, a vas. Most öntik már fagyban az első emelet alapját. El fog tűnni szemünk elől a rókahegy, a a hegy oldalon. Egy rengel kinézek a konyhaablakból, Ássák a kerítés helyét. Jó mélyre. A régi tövében ott volt egy öreg-öreg somfa. Most is ott áll, nézem, Jaj, mi lesz veled öreg somfa? Elsőnek hozta sárga virágait minden tavasszal. Ő volt a hírnök. Most neki láttak a gyökereinek, útban volt. Hoztak egy gépet. Kicsorbult az éle. Hoztak egy másikat, azt sem bírt vele. Hoztak csákányt, beleízott az ember, de a sonfa tömbje nem mozdult. Levágták az ágait, ott van most csonkán, de odalent éppen. Valaki egy hajnalon odatett a sonfa csonkjára egy kis táblát. Köszönjük, hogy megőrzik ezt a száz évesnél öregebb fát. Itt volt már akkor is, amikor még házak sem álltak ezen a vidéken. A munkások forgatták, nézegették, aztán visszatették a papírtáblát. Jött egy vén ács, azt mondja, tudom-e, hogy a som a legkeményebb fa a világon? Most már tudom. És azt is, hogy ki fog hajtani tavaszra.